Rățușca cea urâtă. Era vreme frumoasă, era vară, holdele erau galbene, O văzul verde, fânul era clădit în căpițe și cocostârcul se plimba pe câmp cu picioarele lui lungi și roșii și clămpănea pe egiptenește, fiindcă limba asta o învățase de la maică -sa. De jur, în ogoarelor și al pășunilor erau păduri mari, și în mijlocul pădurilor heleșteia adânci. Ce frumos era pretutinde. Pe locurile acestea era un conac vechi, înconjurat de șanțuri adânci. De la ziduri până la apă, găseai tot bălării așa de înalte, încât unui copil, stând în picioare printre ele, nu-i s-ar fi văzut capul. Și erau așa de dese și de încâlcite, încât te puteai rătăci prin ele ca în pădure. În bălările acestea ședea o rață în cuibar și clocea. Până să să pui, rața se plictisea grozav. Nimeni nu venea să vadă ce mai face. Celelalte rațe mai bine se plimbau pe apă decât să vie până aici sus, să se așeze sub umbrusture și să stea de vorbă cu dânsa. În sfârșit a crăpat unul și după aceea altul și încă unul până au crăpat toate. Chiu! se auzea din toate părțile. Gălbenușurile prinse seră și rățuștele scoteau capul din găoace. Mac, mac, mac, mac, a spus rața și atunci toate au început să măcăiască și ele cum puteau mai bine și se uitau în toate părțile printre buruienile verzi și mama lor le lăsa să se uite cât voiau fiindcă verdele e bun pentru ochi. Ce mare-i lumea!" ziceau puii. <laughs> Cred și eu, fiindcă acum aveau mai mult loc decât avu înainte când stăteau nou." Credeți voi că asta-i toată lumea?" a spus mama. Lumea se întinde și mai departe, dincolo de grădină, până la ogoarele preotului, dar până acolo n-am fost nici eu. Sunteți toate?" a întrebat ea și s-a ridicat din cuibar. Ba nu, uite că nu-s toate, mai este un ou și cel mai mare." Dar oare cât are să mai ție? Am început să mă cam satur." Și s-a așezat iar în cuibar. Ei, cum merge? a întrebat o rață bătrână care venise în vizită. Mai am un ou, a răspuns rața. Nu știu ce-i cu el, că nu mai crapă. Dar ia uite de la celelalte, ce zici? nu cele mai frumoase rățuște care s-au pomenit vreodată? Una nu care să nu seme cu tatăsu? Și ticălosul nici nu vine măcar să vadă ce mai fac. Să văd și eu oul acela care nu vrea să crape, a spus bătrâna. Trebuie să fie un ou de curcă. Am pățit-o și eu odată așa și am avut numai necajuri cu el, fiindcă puilor de curcă e frică de apă. Nu puteam să-l fac să se bage în apă cu niciun chip. Mă căiam cât mă ținea gâtlejul, dar tot degeaba. Ia să vă două. Ori. Da, e de curcă. Mai bine, lasă-l și învață-ți copilașii să-nnoate. Am să mai șed o leacă, a zis rața. Am șezut atâta că mai pot să șed puțin. Cum vrei, a răspuns rața cea bătrână și a plecat. În sfârșit, Oul cel mare a crăpat. Chiu, chiu, chiu, chiu, a spus puiul și a ieșit din găoacea. Era mare și urât. Rața s-a uitat lung la el. Da, mare-i, coșcogeamite rățoi, zise ea, nu seamănă cu celelalte. Să fie totuși un pui de curcă? Hm. Am să văd eu. Am să-l bag în apă, chiar dacă o trebuie să-l împing cu deasila. A doua zi era vreme frumoasă. Toate buruienile cele verzi străluceau la soare. Rața, S-a dus cu toată familia la apă. Zicea, mac, mac, mac, mac. Și una câte una, răsuștele se băgau în apă. Apa le venea până peste cap, dar ele repede ieșeau deasupra și nătau de minune. Picioarele se puneau singure în mișcare și toate erau acum în apă. Chiar și puiul cel, urât și cenușii. Nu, nu-i de furcă, spuse raza. Uite ce bine dă din picioare și ce drept se ține. E copilul meu și la urma urmei. Dacă te uiți mai bine la el, e chiar drăguț. Mac, mac, mac, mac. Haideți după mine să vedeți și voi lumea și să vă duc în curtea rațelor, numai să vă țineți de mine să nu vă calce careva și feriți-vă de mâțe. Și așa au ajuns în curtea rațelor. Acolo era o zarvă cumplită. Vindcă în curte, erau două familii care acum se luaseră la ceartă pentru un cap de scrumbie. Dar s-au potolit repede, fiindcă a venit o mâță și-a șfăcat -și făcat ea capul. Iaca, vedeți, așa merg lucrurile pe lume, a spus rața și și-a scuțit ciocul, fiindcă și iar fi vrut să își face capul de scrumbie. Țineți-vă bine pe picioare, mai spuse ea. Vedeți pe rața aceea bătrână? Măcăiți cum se cuvine, duceți-vă la ea și plecați-vă gâtul în fața ei. Ea e cea mai simandicoasă din toate câte sunt aici. E de neam spaniol, de aceea e așa de grasă și la picior are o panglică roșie. asta e ceva nemaipomenit de frumos și cea mai mare cinste. Pe care o poate căpăta o rată. Asta înseamnă că nu trebuie să se piardă, și trebuie să fie cunoscută de toată lumea, dobitoace toace și oameni. Măcăiți! Măcăiți! Nu vă țineți picioarele înăuntru. O rățușcă bine crescută își rășchirează tare picioarele, așa cum face tata și mama. Uite, așa! Acum plecați-vă gâtul și spuneți mac. Rățuștele au făcut cum le-a învățat mama. Celelalte rațe s-au uitat lung la ele și spusere cu glas tare. Ei poftim. Nu eram destule pe de aici, au mai trebuit să fie și astea. Și uite una ce urâtă Nu, Nu se poate. E prea din cale afară. Și o rață s-a și repezit și a ciupit-o pe rățușca de ceafă. lasă o în pace! A spus mama. Ce-ți-a făcut? Nu ne-a făcut nimic. L-ai așa de mare că trebuie numai decât să o luăm la bătaie. Copii, a zis rața cu pancre la picior. Toți sunt frumoși. Numai unul n-a ieșit cum trebuie. Ar trebui făcut din nou. Asta nu se mai poate, cu coană mare, a răspuns rața mamă. E drept că nu-i frumoasă rățușca, dar e plăcută la fire și nuată tot așa de bine ca și celelalte. Ba! Chiar mai bine! Eu cred că are să crească frumos și cu vremea are să se facă mai mică. A stat prea mult în nou și de asta n-a căpătat înfățișarea care trebuie. Și rața a mângheat-o ușurel pe rățușcă și a netezit penele. De altfel, spuse ea, e rățoi, așa că... Nu are prea mare importanță dacă-i urât. Eu cred că are să se facă zdravân. Se vede de pe acum. Mm. Celelalte sunt drăguțe, zise bătrâna. Acum fiți ca la voi acasă și dacă găsiți un cap de pește, puteți să mi-l aduceți. Și așa au rămas aici ca la ele acasă. Pe biata rățușcă însă, aceea care ieșise din nou cea din urmă și era așa de urâtă, toate rațele celelalte o ciupeau, o înghionteau și o luau peste picior. Și nu numai rațele, dar și găinile. E prea mare, ziceau toate orătănile din curte. Iar curcanul, care venise pe lume cu... Pinteni și de aceea credea că e împărat, se umfla ca o corabie cu toate pânzele sus, se repezea la rățuște, dușea de câteva ori mânios și se înroșa tot capul. Săraca rățușcă nu mai știa unde să se ducă și ce să facă. Era mâhnită din pricină că era așa de urâtă și toate păsările din curte râdeau de ea. Astfel a trecut ziua cea din tâi. și după aceea a fost din ce în ce mai rău. Pe că toți o alungau. Chiar și surorile ei o ocărau și spuneau de te-ar prinde odată mâța, urcioasă ce ești. Și mama sa Zicea și ea. Bine ar fi să pleci și să nu te mai văd. Ratele o ciupeau și găinile o băteau și o fată a dat în ea. N-a mai putut răpta și a sărit peste gard. Păsările de prin fișuri au zborat care încotro. Fug de mine pentru că sunt așa de urâtă. S-a gândit rățușca și a închis ochii, dar n-a stat pe loc și a plecat mai departe. Și așa a ajuns la balta cea mare, pe unde sunt sălbatice. Aici a stat toată noaptea, ostenită și mărut. Dimineața, rațele sălbatice s-au înălțat din stuf și s-au pregătit să zboare. dar când au văzut pe tovarășa lor cea nouă, s-au uitat lung la ea. Ce fel de pasări ești tu?" au întrebat ele. Și rățușca se întorcea în toate părțile și saluta cât putea mai frumos. Grozav de urâtă ești!" Hm. au spus rațele sălbatice, dar în sfârșit. N-o puțin ne pasă de asta. Numai să nu te măriți cu careva din neamul nostru. Biata rățușcă, nici nu se gândea să se mărite. Doar atâta voia să stea și ea în stuf și să bea puțin tică apă de baltă. A stat acolo două zile. După aceea au venit două gâște sălbatice, sau... Mai bine zis, doi gânsaci sălbatici. Nu era mult de când ieșiseră din nou și de aceea erau așa de îndrăsneți. Ascultă fârtate, au spus ei. Ești așa de urât, încât ești chiar pe placul nostru. Vrei să vii cu noi și să fii pasăre călătoare? Aici, alături, în altă mlaștină, sunt câteva gâște sălbatice foarte drăguțe, toate domnișoare și toate pot să spună ga, ga, ga, așa că pot să-ți găsești norocul chiar așa urât cum ești. Deodată s-a auzit poc, poc și cei doi gânsaci au căzut morți în stuf și apa prejur. S-a făcut roșie. Poc! S-a auzit iar și cârduri întregi de gâște sălbatice s-au ridicat din stuf și iar s-au auzit pocnete, era vânătoare mare. Vânătorii stăteau de jur în prejurul păpurișului și unii ședeau chiar pe ramurile copacilor, care se întindeau deasupra stufului. Fumul albastru al prafului de pușcă plutea ca un nor peste copaci întunecați și se împrăștia pe ape. Câinii au venit până la baltă. Trosc! Trosc! se auzea din toate părțile cum trosnește papura. Săraca rățușcă nu mai putea de spaimă și întorcea capul ca să-și-l ascundă sub apă și chiar în clipa aceea, un câine mare și fioros a răsărit lângă ea. Limba îi spânzura din gură și ochii îi luceau groasnic. Și-a întins botul spre rățușcă, și-a rânjit dinții și-a plecat de acolo fără să mi face. Mulțumesc, Doamne! a oftat rățușca. Sunt așa de urâtă încât nici câinii nu vor să mă muște. Rățușca a stat pitită în timp ce grindina de alice cădea peste păpuriș. Abia târziu s-a făcut liniște. Cu ta rățușcă. Totul mă să se naște. A mai așteptat câteva ceasuri până să se urmească. A ieșit din baltă și a plecat cât a putut de repede, luând-o peste câmp. Numai că mergea cam greu, din pricină că se strânise furtună și vântul vâjia Spre seară a ajuns la un bordel care era așa de dărăpânat încât nici el singur nu știa în care parte să se răstoarne și de aceea, deocamdată, rămânea tot în picioare. Așa de tare bătea vântul, încât rățușca a trebuit să se gemuiască șos lângă bordei și să se sprijine de el ca să nu cadă. Vijeria se împetea. Deodată rățușca a văzut că ușa de la bordei Ieșise dintr-o țâțână și-a târna strâmbă, așa că, prin deschizătură, puteai să pătrunzi înăuntru. Ca să scape de vânt, rățușca a intrat în bordei. În colibă stătea o babă cu un motan și o găină. Motanul știa să se alinte, să toargă și împrăștia chiar și Scântei când îl frecai pe spate. Găina avea picioare mici și scurte și făcea ouă și baba o iubea ca pe copilul ei. Dimineața toți au dat cu ochii de și motanul a început să toarcă și găina să cotcodăcească. Ce ești? a întrebat baba și s-a uitat prin casă. Dar, cum nu prea vedea bine, i s-a părut că rățușca era o rață mare și grasă care s-a rătăcit. Chiar îmi pare bine, a spus ea. Acum o să am ouă de rață. Numai de n-ar fi rățoi. Trebuie să o punem la încercare. Și rățușca a fost pusă la încercare timp de trei săptămâni. Dar ouă n-a făcut. Și motanul era stăpânul casei și găina stăpâna. Și mereu ziceau, noi și lumea, fiindcă și închipuiau că jumătate din lume erau ei și, bineînțeles, jumătatea cea mai faină. Rățușca spunea că în privința asta mai puteau fi și alte păreri, dar găina nici nu voia să stea de vorbă. – Poți să faci ouă? – întrebă ea. – Nu. – Atunci țineți gura! Și motanul spunea. – Poți să te alinți, să torci și să scoți cântei? – Nu. – Atunci n-ai voie să ai o părere când vorbesc alții mai înțelepți decât tine. Țușca ședea într-un colț și era fără chef. Deodată și-a adus aminte de aerul curat de afară și de lumina soarelui. Și-a cuprins-o dorul de apă și o poftă grozavă să noate. Nu s-a putut opri și a spus și găinii. Ce te-a apucat?" a zis găina. N-ai nicio treabă și de asta îți trec prin cap tot felul de prostii. Fă ouă sau toarce și ai să vezi că nu te mai gândești la fleacuri." Dar e așa de frumos să plutești pe apă," a spus rățușca. E așa de plăcut să te baci cu capul în apă și să te dai la fund." Ce mai plăcere și asta," a spus găina, ai în înnebunit." La treabă! Și ea întreabă l pe motan. Care-i cel mai înțelept din toți motanii? Dacă lui îi place să-nnoate sau să se scufunde în apă? Despre mine nici nu mai vorbesc. Întreabă-o și pe stăpâna noastră, cea bătrână, care-i mai înțeleaptă decât toți pe lume. Crezi tu că ea are poftă să nuate? <gântu -i> și să se bage cu capul în apă? Voi nu mă înțelegeți, răspunse rățușca. Nu te înțelegem? Atunci cine te-o fi înțelegând? Doar n fi vrând să fii tu mai deșteaptă decât motanul și decât baba ca să nu mai pomenesc și de mine. Nu ți capul cu prostii copilă și mulțumește bunului Dumnezeu de norocul pe care ți l-a dat. Nu ești mulțumită că stai în casă, la căldură și că ai de la cine să înveți lucruri folositoare? Dar tu ești numai o moftangioaică și cu tine nu-i chip de stat de vorbă. Eu îți vreau binele, îți spun lucruri care poate nu-ți plac. Dar să știi că numai prietenii adevărați vorbesc așa. Eu îți zic să înveți să faci o, sau să torci și să scoți cântei. Ba, eu cred că am să plec iar în lumea largă. Atunci pleacă, a spus găina. Și rățușca a plecat. A notat, s-a scufundat în apă, dar nici o vietate nu se uita la ea. Așa era de urâtă. A venit domnului. Funzele pădurii s-au îngălbenit și s-au uscat. Vântul le smulgea și le prăștea. Era frig, norii atârnau grei și albi de zăpadă. Pe gard stătea un corb și făcea crrrr. De frig, te prindea frigul numai când îl auzeai. Iată rățușcă nu o ducea deloc bine. Într-o seară, când tocmai asfințea frumos soarele, a venit un câr de păsări mari și minunate. Rățușca nu mai văzuse niciodată păsări așa de frumoase. Erau albe ca zăpada și aveau niște gâturi lungi și mlădioase. Erau lebede. Glasul lor avea un sunet cu totul deosebit. Au stat puțin, apoi și-au întins aripile largi și mărețe și-au plecat mai departe în țările calde cu lacuri albastre. S-au înălțat sus de tot pe rățușca cea urâtă a cuprins o o neliniște ciudată. Nu mai putea sta locului, se tot învârtea în apă ca titirezul și tot lungea gâtul în sus către lepede și scotea niște țipete așa de ascuțite și de neobișnuite, încât se speria și ea. Nu putea să uite păsările acelea frumoase și fericite și când nu le-a mai zărit, S-a dat cu capul la fund în apă și când s-a ridicat iar la fața apei, parcă își ieșise din fire. Nu știa cum le cheamă pe păsări, nu știa încotro au plecat, dar erau dragi, cum nu mai fusese nimeni drag vreodată. Nu le pismuia. Cum s-ar fi putut ea gândi să dorească o asemenea frumusețe? iata rățușcă urâtă. Ar fi fost foarte mulțumită dacă măcar rațele ar fi primit-o printre ele și n-ar fi alungat-o. Iarna era tot mai grea. Rățușca trebuia să nuate toată vremea, încoace și încolo, ca să nu lase apa să înghețe cu totul. Noaptea însă copca în care stătea ea se făcea tot mai îngustă, era ger și gheața pe lac trosnea. Rățușca trebuia să dea mereu din picioare ca să nu înghețe apa, dar de la o vreme a ostenit, nu s-a mai putut mișca și a prins-o gheața. Un țăran a văzut-o. Țăranul a dat cu piciorul în gheață și a sfârmat-o, a luat rățușca, și-a dus-o acasă la nevastă. Copiii au vrut să se joace cu dânsa, dar ea a crezut că vor să o bată și de frică s-a speriat și mai tare și a sărit în putineiul cu unt, pe urmă într-o căldare cu lapte și de acolo a zburat iar. Și avea în fățișare. Femeia s-a luat cu vătraiul după ea. Copii alergau și ei s-o prindă, râzând și țipând noroc că s-a deschis ușa și a putut să se furișeze afară și s-a așezat vlăguită în zăpada care tocmai căzuse ar fi prea trist să povestim ce a durat și prin câte a mai trecut când s-a făcut iar cald și soare ea stătea în păpurișul bălții. Când tau ciocârliile, venise iar primăvara. A văzut că poate să-și întindă larg aripile și că are în aripi o putere mai mare decât până atunci. Și-a luat deodată zborul și nici n-a știut când a ajuns într-o grădină mare în care erau meri înfloriți și tufe de liliac mirositor. Creșteau chiar pe marginea lacului. Ce frumos era aici! Dintre trestii ieșiră trei lebede, plutind domol pe luciul apei. Rățușca știa ce păsări sunt și deodată o cuprinse o mâhnire ciudată. Am să mă duc la păsările acelea frumoase și ele au să mă bată, și au să mă omoare, fiindcă sunt așa de urâtă Și îndrăznesc să mă apropii de dânsele Dar nu-mi pasă Mai bine să mă omoare ele Decât să mă ciubească rațele Să mă bată găinile Să-mi dea cu piciorul fata din casă Care îngrijește orătănile Și decât să sufer de fric și de foame toată iarna Lebedele, când au văzut-o Au început să dea din aripi și s-au îndreptat spre ea. O mă a spus beata pasăre și și-a plecat capul pe luciul apei, așteptând moartea. Dar când colo, ce să vadă în apă? Chiar pe ea însă-și oglindită, dar acum nu mai era o pasăre greoaie, cenușie și urâtă. Era și ea lebădă. Nu e nimic dacă te naști printre rațe, numai să ieși dintr-un nou de levă. Păsării nu-i părea rău când durase atâtea necazuri. Se putea bucura acum și mai mult de fericirea ei. Lebetele cele mari au venit la iar și au dezmierdat-o cu prisuri. În grădină au venit câțiva copii, au aruncat pe apă pâine și grăunțe. Deodată, cel mic a strigat, Uite, uite că a mai venit una!" Și ceilalți au chiuit de bucurie și au strigat și ei, Da, da, a mai venit una!" Au bătut din palme și, sărind într-un picior, s-au dus repede să spuie tatii și mamei. Apoi, au venit iar, și-au aruncat pe apă pâine și cozonat și toți spuneau. Asta care a venit acum e cea mai frumoasă. Și lepădele cele bătrâne se plecau în fața ei. dacea tânără s-a rușinat și și-a ascuns capul în aripi. Nu știa ce să facă, era foarte fericită, dar nu se mândrea deloc, fiindcă o inimă bună nu niciodată mândră. Se gândea cum fusese ea de prigonită și de bagiocorită și acum toți spuneau că e cea mai frumoasă dintre toate păsări. Și a spus din toată inima, pe vremea când eram o rățușcă urâtă, nici în vis nu m-aș fi gândit la atâta fericire.